Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är små alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Ja! Det, är bara, det, är det är så bra. Det så Jag vet inte vad Det är svårt att hålla igen känslan har det Jag brukar vara rätt så lugn annars om vi hör mål men eh, idag så är eh, det över när man ser glädje hos andra. Då så säger vi välkomna till Rögle-podden och det tredje avsnittet. Eh, dagens gäst är Rögles målvakt Oskar Dansk. Välkommen. Tack så mycket. Eh, vid min vänstra sida står också tillbaka från de halvdöda eh, Linus Alin. Välkommen. Ja, men, tack så du ha. Oskar, förväntningar på dagens eh, stund? Du sa att det är mer förberedelser inför en mm, Ja, vi höll på att trixa en bra stund men nu är vi igång så det känns bra. Härligt. Vi ska snacka om JVM, vi ska snacka om draft, vi ska snacka om framtidsdrömmar och eh, rögle. Men vi tänkte först försöka rama in dig lite som person och börja en annan ände. För det var ju så att du flyttade till USA redan när du var 13 år lämnade du mamma, pappa och bröder och drog till USA helt enkelt. Var, varför gjorde du det? Uh, ja, men det börjar med att uh, jag och eller hela familjen egentligen var över i Kannada väldigt mycket i Vancouverområdet. Uh, och gick på hockeykamper och sådär. På uh, sommarna? Uh, ja, på sommarna, precis. Sommarkamper. Så att det var via det som vi uh, lärde känna mycket folk. och uh, Min storebror var faktiskt över hos en värdfamilj i Vancouver. Eh, när han var 13 tror jag. Och eh, egentligen den våren som han var där så eh, åkte jag dit också. Och var där med honom. Så det var den första gången jag var 11 som jag var borta och bodde hos familjen där. Eh, med honom då. Och sen efter det så... Eh, det var väl mer för att han skulle lära sig liksom kulturen och språket. Och liksom känna på den... Miljön lite grann för att liksom, Just för senare i livet att kunna engelska bra Och så vidare Sen var det liksom lite min tur kan man säga Att åka över och känna på Känna på den sidan av världen liksom. Och då fick vi Fick vi mån om Shaddax Mary Som ligger i Minnesota Och att de hade en plats öppen En målagsplats öppen i min ålder då. Och då åkte jag och morsan över Kolla läget Och fick jag göra olika prover och sådär Just akademiska prover för att se om jag kunde komma in. Och sen skickade vi en video på mig när jag spelade. Då. Och det var på den vägen som jag kom in just i den skolan. Så det handlar om dels om en bra utbildning och dels en bra målvaktsutbildning. Var det rätt sammanfattat? Ja, men just ändå framförallt så var det väl faktiskt just kulturmässigt och språkmässigt till en början. Sen var det en väldigt bra skola som jag gick på som hade... Otroligt bra hockeyprogram då. Det är många som har gått igenom. Eh, Kärlek, eh, bara för att nämna några. Så typ Crosby, Jonathan Taves, Zach Parisi och Kyler Poe. Alltså det, det är ett gäng bra spelare som har lyckats där. Så att de har ju bra rykt i Nordamerika. Men det är ändå ett stort steg att ta som, som 13 åring Och lämna Sverige, lämna familjen. Var det, var det svårt på att ta för dig? Ja, egentligen inte. För att jag kände att... Det var som jag sa till morsan och farsan när, när, jag kom, när vi kom hem från den, det lilla besöket. Att eh, det här känns som en sak som du inte riktigt kan säga nej till om jag får ja liksom. Och då fick jag det. Då kändes det ganska självklart att jag tar den här chansen och kanske utmanar mig själv. Nu kände det själv som att jag var lite ung för att tycka att jag skulle utmana mig själv sådär. Men det kändes som en chans att jag inte säga nej till för då kanske jag skulle ångra mig sen. Men det finns ju trettonåringar som knappt vågar sova hos en kompis hemma på gatan. Det är ett jäkla steg att ta och flytta ensam till USA. Hur klarar man sig utan sin mamma och pappa? ja men Det var faktiskt väldigt tufft första två veckorna. Så jag längtade hem väldigt mycket och saknade morsan och farsan och brorsan. Liksom. Så att det var inte helt lätt faktiskt. Men då kom, kom min mamma faktiskt över ungefär... Under de två veckorna jag hade det tufft att hålla det med mig i en vecka tror jag det var. Och efter det så hade jag lärt känna lite polare och kommit in i hockey. Säsongen hade börjat och tänkt på andra saker och längta hem liksom. Sen dess så tydligt var jättebra det. Hur var upplägget på en på när man var så, så ung? Jag med, hur mycket gick man i skolan och hur mycket tränar man och så? Uh, ja, men det gick i skolan liksom var det, åtta till sexton liksom. Uh, som en vanlig skoldag och sen tränade vi var det kanske halv fem något sånt där i en timme och en kvart ungefär. Uh, men där var det ju så att klarar inte skolan så fick du liksom inte träna utan det var ju stenhårt på det liksom. Så det var det egentligen skolan först och skötte det så var det ganska lugnt liksom och det var ju väldigt hårda regler på liksom alkohol och liksom, och så vidare. Så att du behövde ju sköta dig för att kunna göra det, det du ville göra liksom. Men man inbillar sig ändå att för att vara 13 och sticka iväg på ett sånt äventyr så måste man ha skaffat sig lite hård hud på något vis. Hade du det? Var du, en, var du mogen för det liksom? Jo, men jag kände jag var ju bekväm med det engelska språket framförallt. Vi hade tagit, jag och mina två bröder, lite extra lektioner hemma vid sidan av skolan, hemma i Stockholm. Som jag, och sen, Som jag sa tidigare att vi var... Väldigt länge i, i Kanada och sådär när vi var yngre. Så just språket kändes bra. Och sen jag är jag ju från är liksom väldigt hård och liksom att Morsan och Farsan de var liksom hårda på mig och mina bröder. Um, Hur och, då? Ja, på olika sätt. Liksom att vi, jag menar, går ut på restaurang så liksom skulle det betjära. Det, som Farsan sa, det är inget tivoli utan det är en restaurang liksom uppför det. Och gjorde du inte det då? Fick du väl gå hem eller sånt där liksom. Och ge liksom ge 100 i det du gör och liksom, inte ge upp helt enkelt. Och, eh, gjorde du inte det så fick du höra eller springa hem från ishallen som min brorsa en gång. I, eh, i hockeyutrustningen då. Eh, så att det var lite sådana saker men eh, de har ju uppfostrats väldigt bra. Och, eh, vi alla har väl liksom skarpa huvuden och vet vad som är rätt och fel och, hur man behandlar andra på rätt vis. Har du reflekterat över det i efterhand? Liksom uppfostran, hur var mamma och pappa hade liksom för taktik och så? Ja, jag vet inte riktigt taktiken. Ibland känns det lite extrem. Men, äh, nej, men det, det är liksom... Jag, jag tycker jag är en liksom, bra människa. Och, äh, de vill ju att, vill bara vårt bästa liksom, och... Och nu så här, så här efter oss så är jag glad över hur, hur de har förstått oss. Och, eh, vi, vi vet ju liksom hur vi ska uppföra oss. Ju, liksom så där och, eh, det ledde ju in till att jag kunde kanske klara mig lite, mer, lite bättre än vi kanske gjorde vid tidig ålder. Då. Men, självständig snabbt? Är ja, men lite grann för det tror jag mer kom mer och mer över att jag fick vara där ensam. Och, Eh, Kastade in i liksom, hetlöften direkt och eh, lärde sig tvätta och allt det där. Liksom. Hur påverkades, hur förändrades du som människa under de här tre åren som du blev där först? Var i, i USA. Eh, alltså jag tror att jag har varit vuxen väldigt snabbt. Eh, och det har ju både förnackt eller liksom att eh, hade jag varit hemma så hade jag kunnat liksom, slappna av mer och liksom vara ung. Men eh, jag och liksom lärde ta hand om mig själv eh, väldigt tidigt. Vilket jag tror är bra nu. Och har varit bra för mig hela min uppväxt. Och. Sen eh, nackdel så är det väl att liksom jag fick vara ifrån familjen väldigt mycket. Och, eh, så jag har ju fått, liksom, de saknar mig väldigt mycket. och Jag saknade dem såklart. Och, eh, det var lite att besluta att åka därifrån. Eh, och komma hem och vara med familjen. Så att nu, eh, det är skönt att vara nära dem nu. Och, eh, så vi hörs ju nästan varje dag på något, på ett eller annat sätt liksom, eftersom att just jag, jag har ju varit borta väldigt mycket. Liksom. Om man eh, tittar på mentalitet och så då, hur, hur skiljer sig den amerikanska jämfört med den svenska när du åkte över så? Ja men det är ju som jag sa tidigare att just där i alla fall så var det liksom det är, skolan är ju skolan står ju väldigt högt och du ska gå i skolan, du ska ha bra betyg du ska komma in på college och, och så vidare och sen Spel spelar faktiskt religion en stor del under i det också. Att, jag menar, det är mycket mer att du går i kyrkan där. Jag gick i kyrkan en dag i, en dag i veckan på skolan där. Um, så det är, är sådana saker som jag fick uppleva skillnader. Liksom, att just det här, jag uh, kan säga? De är, tänker på liksom, annat sätt på just de här religionerna. Det liksom. Att uh, det finns en viss prioritering i livet som kan gå igenom. Då var det obligatoriskt då, eller det här med kyrkan och så för alla elever, eller? Mm, det var obligatoriskt för alla. Gick du i skolan för att det förväntades, eller för att du har med dig någon form av kristen kristentro? Eller? Nej, jag har kristen jag ingen så där direkt. Men eh, att gå där gav mig ett perspektiv på liksom, hur andra tänker och eh, vad andra tror på. Men jag tycker att du ändå kan lära dig något av liksom, just religioner och så olika religioner. Uh, värdegrunder om man kan säga så. Mm. För att avsluta det här kapitlet uh, efter, efter tre år dagar flyttade du hem och spelar några år i, i, i Brynäs sen flyttade du tillbaka till Nordamerika nu är du i Du uh, du levt ett ganska flackande liv än så länge var, finns det någonstans som är hemma för dig och var, var det är det i så fall? Uh, jag kan börja med att jag växte upp i alla fall i Upplands Väsby uh, lite norr om Stockholm då. Uh, och sen så flyttade morsan in, eller farsan flyttade in faktiskt till Stockholm i stan eh, när de skilde sig. Och sen eh, nu bor båda två inne, alltså i Stockholm. Eh, så jag ser väl eh, Stockholm, är, liksom, det är dit jag åker på sommaren och är där med familjen. Det är där du känner dig hemma? Ja, Absolut. Oskar, om du tittar i, i backspegeln, har du alltid varit en stor talang eller hur ser det ut där? Jo, men, eller, jo alltså, jag tycker jag alltid varit duktig liksom, för min ålder. Och, eh, jag har liksom haft förmån att få spela med, med äldre. Så Jag vara med i mitt storbror, lag, då och med där att spela. Och, eh, så jag tycker väl alltid jag alltid har varit liksom, duktig på hockey. Liksom, och, Um, vad jag, tycker, eller jag var ju duktig som utspelare också Så just där var det lite svårt att välja Mellan utspelare och målvakt um, Jag ville ju Bli båda och liksom Eftersom jag kände att jag förmågan att Göra ett av någonting bra liksom, På båda sidorna um, Så jo det, Jag tycker att jag var liksom Ganska duktig under det, hela gången liksom. När valde du då? Jag tror det var 9-10 Om man och vilken position hade du när du inte var målvakt och var utspelare? Uh, Varierade lite, det var en ganska unga lag liksom. Men uh, power forward. <laughs> Ett kvitto på din talang fick du väl sommaren 2012 när du hade varit hemma och spelat två säsonger i Brynäs. Uh, du blev draftad högt, du gick som nummer 31 totalt. Uh, och med en tidig draft så kommer det förväntningar och, och krav. Uh, hur har du hur har det varit att leva med dem? förväntningarna? Eh, men det, jag tycker sånt är roligt liksom att eh, få det uppdraget att, att kunna hantera det. Eh, och eh, det sätter ju prov på en, liksom, ännu ett test för mig då. Eh, var det såklart att de, eh, de ville ha mig så här tidigt och eh, det är inte så jätteofta målet det går tidigt i drafter utan de kanske kommer att rämna in tredje, fjärde, femte liksom rundan. Så att, eh, jag såg det mer som en rolig grej att ja, men var roligt att de tror på mig och eh, vill satsa på mig. Liksom. Mm. Jag är lite nyfiken på hur, hur stor uh, hur big deal är draften för en uh, för ung spelare Hur big deal var det för dig? Ja, alltså jag tror uh, draften är alltså jag, uh, har jag alltid, hade jag alltid drömt om det liksom och jag trodde inte det var sant när jag satte det liksom. eh, Då var jag så in i stunden, liksom, så att jag tänkte inte på det med här efteråt så komma till sådana här grejer i livet, att, eller i karriären som nu att få att, att spela spelas well också. Att det var ju sånt liksom, som jag drömde om när jag var liten och att få liksom, Förmånen och lyckligtvis få göra det, liksom tycker jag vi inte sätta ord på. Sen liksom, drömmar som kommer att uppfylla liksom. Sen är ju. Det är svårt att tänka så när man är i 18-17 års åldern att draften egentligen kan betyda ingenting heller. För att du kan gå i första runden och aldrig spela NHL liksom. Och kanske aldrig spela väl heller liksom. Så att draften gör ju inte allting heller men det är så det är såklart otroligt stort och kul för någon och spelare där. Om man just dröjer vid draften, du blev draftad högt. Hur, hur såg liksom den snitslade banan ut därifrån? Där Vad var, var liksom tanken med att liksom lotsa in dig i eh, NHL-miljö? Mm. Uh, alltså efter det efter draften så åkte jag till OHL, Ontario Hockey League. Då, och spelade för Eriotter som faktiskt ligger, på, ligger i USA. Uh, men det ligger på gränsen till Kanada- Uh, och jag hade alltid li velat lira i de här VHL, OHL, Quebec uh, I de ligan när jag var yngre Efter tiden vi spenderade i Vancouver För jag tyckte det var så otrolig inramning för, för grabbar som var 16, 17, 18, 19 år liksom. uh, Så där föddes den drömmen och jag ville jättegärna uppfylla den uh, Och då var jag också draftad in i den ligan uh, Och åkte dit uh, slutet på sommaren efter draften då. Och började den sessoren. Det blev två säsonger i kanadensiska juniorligan. Vad gjorde de två åren med dig? Eh, ja, men det var ju speciellt lite grann för att. Första året hade vi det otroligt tufft. och jag tror aldrig att jag förlorade så mycket. Liksom. Eh, och jag tror vi vann 20 av 68 matcher och kom näst sist till ligan. Liksom. Så det var ju en helt ny upplevelse. Och eh, jag fick liksom, jag har alltid varit, i tillställs var jag alltid van med liksom, att ja, vinna och sådär. Och det var första gången jag gick in i den väggen Jag liksom. eh, fick ju lära mig att hantera förluster eh, på hög nivå liksom. Eh, eftersom att det har varit så mycket. Och sen eh, gick till den sången slut och andra sången var vi mycket bättre då. Eh, Vi hade ju bra spelare som spelar på hög nivå nu som... André Brachowski och Conor McDavid och Connor Brown som är uppe i nosar i Toronto. Så vi hade ett otroligt bra lag. Så då gick vi till Western Conference Finals var det Så att det var lite upp och ner de två åren som fick känna på både förluster och vinster och hur att kunna hantera de olika situationerna så att säga. Det är lite sticks på det här. Jag måste bara fråga hur har du var att spela med Conor McDavid, som är en av de största talangerna man har fått fram? Mm. Ja, men det är en. Han är otroligt bra spelare. Alltså det är, jag tror nästan alla har sett han i det här laget. Då. Men om du inte har träffat han i person så är han ju världens väldigt mycket att skilla också. Liksom. Jag fick liksom intrycket av att när han gjorde så här sjuka grejer, att han. Nästan tyckte det var pinsamt att han var så bra. Liksom. Det tror jag inte var så. Utan, men jag fick det intrycket för att han var så otroligt jordnära och, och Under denna andra säsong så är vi väl framme vid JVM eh, på hemmaplan i Sverige. Mm. Eh, och Någonstans där så tändes väl eh, din lampa för många i, i det här landet. Det var första gången många hörde talas om dig och mm. fick ett ansikte på dig. Eh, hur, hur var den eh, JVM-upplevelsen? för dig som stod mitt i alltihopa? Ja, det var ju tills nu så är det en av de roligaste sakerna jag gjort i hockeykarriären. Att få spela JVM1 är ju liksom stort det men att få spela på hemmaplan och Malmö Arena är fullt packad liksom. Och det står ju centrum liksom i två veckor i sträck liksom och det är otroligt roligt liksom. Så mycket känslor som du var där och gick på brus i liksom i två veckor och ja, det, var helt, det var helt otroligt skist. När ja, du tittat tillbaka då på GVM, då på hemmaplan i Malmö. Vad tycker du att den turneringen gav dig? Både som person och som, som målvakt? Ja, men, som person så. Lär du, jag, jag fyra med mer att hantera en, en annan press liksom med mycket åskådare och konstant media och så där. Liksom. Just i unga år i Sverige får man trikligt uppleva det. Eh, som juniorhockeyn inte är lika stor här hemma Och jag hade inte spelat någon all-locks hockey innan dess liksom. eh, Så det, det var ju liksom nummer ett Och sen nummer två så var det bara liksom, Det var ju så otroligt kul och, eh, Mer än någonting annat så är det nog ett minne för livet bara. Du blev ju en av det lagets stora profiler i, i media Man läste mycket intervjuer och så Hur trivdes du i det extrema strålkastarljuset? Det var kul. Jag tycker, jag tycker det är roligt att äh, snacka med media och, så där, äh, och stå och leda en pisse. Vi vet aldrig hur länge du får, får alltså, hålla på med det här speciella livet, om man säger så, som, äh, som hockeyspelare /artist liksom. äh, så artist. Jag försöker ta vara på de stunderna så mycket som möjligt, för du vet aldrig när vi ta slut. Och jag känner bara väldigt lyckligt lottad som vi gör det och det känner jag du också. Jag har intervjuat dig ett textantal antal gånger redan ju efter efter Röglets match och en sak som har slått mig är att du är väldigt väldigt lugn oavsett vilken ytterlighet det handlar om om du har blivit hjälte eller om du har blivit syndabock. Var, var har du fått det lugnet ifrån när du väl kommer ut och möter pressen så att säga? Jag tror det mest att komma med åren. Att, jag tror som ung om jag hade kommit ut i det och varit synda box hade jag nog eh, varit lite helt, helt annorlunda men eh, mycket mer sur och kritisk och, eh, mot mig själv. Jag är fortfarande väldigt kritisk mot mig själv men eh, jag tror det kommer med åren att kunna hantera sig själv och alltså folk utifrån och eh, media liksom, på, ett, eh, på ett annat sätt som gör mig bekvämst än alla gör det på olika sätt. Som är bekant för dem. Och, men jag tycker att jag börjar hitta rätt spår. Liksom. Efter JVM och efter den här andra säsongen i eh, kanadensiska juniorligan. Så är vi framme vid förra säsongen. Eh, som blev en lite speciell säsong för dig. Du kastades mellan AHL och NHL och East Coast Hockey League. Eh, då själv vi vittnat om att det var en, det var en väldigt speciell säsong. Mm. Ja men det, det är sant. Det, det var Som du sa Lite upp och ner och eh, Det var inte den bästa säsongen jag spelade heller Liksom just statistikmässigt eh, Och ja, även på isen då eh, Men det är Det är första gången Jag fick känna på proffshockey Och proffshockey där borta Jämfört med här är väl lite annorlunda Som att du kan bli skickad Ner och upp lite som Som, som de vill då Uh, men det är så det är det, liksom. det är det. är businessen och det fick jag känna på direkt. Och det är väl en lärdom som jag tar mig därifrån. Uh, och jag känner mig att ja, det lärde jag lärde mig av väldigt mycket till, till i år. Så, eh, konkurrenssituationen är ute i, i Columbus när du kom in och liksom blev inkallad till, till NOL-organisationen bland Då Just förra året var det Sergej Bobrovsky som var liksom ettan. Uh, Curtis McElhinney skulle vara deras backup då uh, Och sen Anton Forsberg och jag, uh, AHL då. Sen var även Scott Monroe där som har spelat veckor tidigare Han var där och började i East Coast Men sen så, så fick han vara uppe när var där nere och så. Att bli liksom man åker som en argentinsk fläskfilé liksom, Fram och tillbaka, känner man sig så? Som en handelsvara? Ja men jag känner mig faktiskt som en fläskfilé många gånger <laughs> uh, jo men Till en viss del men du måste ändå förstå Att det, det, det är Så det är där borta liksom och Det är tufft att förstå som 20-åring Att liksom, Men uh, till slut så kommer jag med att det är Så här det är och Spelar du inte tillräckligt bra, tillräckligt, tillräckligt bra Så då kommer du bli på och nedskickad liksom. uh, Men det sätter ju en viss press På dig själv också Och uh, det kan ju gå jäkligt fort liksom Som jag förstår gången jag åkte ner till East Coast så hade vi kommit hem från en, en resa klockan tre, fyra på morgonen. Och då vart jag inkallad till kontoret hos coachen och sa att han sa till mig att liksom, det plan går halv åtta liksom, hem och packa och du ska åka ner för att få matcher och, och så vidare. Vad tänker man när man går hem och drar fram resväskan då? <laughs> jag var mest besviken faktiskt. Um, du, du vill ju inte åka ner åt i den här kedjan. Då. Eh, så att det var otroligt tufft. Det var mycket, mycket tankar liksom. Arg, ledsen och. Eh, men eh, det är som du måste gå, i, gå igenom sådana saker också jag På ett eller annat sätt liksom. Jag ska ge mig på att ett citat på engelska. Kämpa. Ja. Uh, uh, uh, Från uh, Ian Clark. Columbus jag läste en intervju med honom äh, där han pratade om din förra säsong äh, den som vi precis pratade om äh, och han beskrev den som inte särskilt bra, han sa Sometimes he slips mentally and starts to overcompensate We've got to get rid of those fluctuations where his mind slips I den äh, Köper du den beskrivningen av äh, hur din förra säsong såg ut eller är han ute och cyklar? Nej, nej utan uh jag och Ian, som precis nämnde, vi hade mycket snack om det också eh, jag hade ju svårt att hitta liksom hitta mig själv som person och måla kanske eh, det hade jag ju liksom och det visade ju liksom hur det gick liksom eh, men eh, det, det var ju svårt det var liksom och... Vad är det han menar när han säger så? Jag tror han menar liksom att jag aldrig hittar liksom Hittade rätt i mitt, min spelplan. Och liksom det här med att jag slipper slippar. Alltså, eh, kommer utanför liksom, linjen. Så försöker jag göra andra saker. För att liksom, rädda pucken. Och överkompensera. Och liksom, försöker göra saker som jag egentligen inte är min spelplan. Liksom. Eh, och det var en av mina stora lärdomar förra året. Att liksom, jag ska bygga på min spelplan. Inte försöka gå utanför och Liksom uppfinna hjulet hundra gånger utan bygga på och inte bryta ner liksom. Ska nu, är vi framme vid den här säsongen när du bestämde dig för att flytta till Engelholm och Rögle och du har tidigare berättat för mig i intervjuer att du Bestämde du att byta tankesätt när du vände hem till Sverige? Kan du utveckla det? Vad, vad gjorde du? Uh, ja, men det var ju lite det vi om tidigare också. Att, uh, jag tror att vi lärde mig mycket förra året. Uh, och att jag vill ju alltid ge 100 procent liksom. Jag, jag, jag tycker jag gör det varje gång uh, jag kommer till Lisa. Liksom. Uh, uh, men ändå att kunna se lite lättare på på hockeyn, även fast liksom, jag tar det seriöst samtidigt. Och, eh, som exempel förra året liksom, att eh, jag sa att jag gick alltid är 100% och, men då förra året så kom jag liksom, tisalen kanske tre timmar före en träning för att jag trodde det skulle hjälpa mina resultat. Liksom, eh, och jag gjorde otroligt mycket saker liksom, utanför isen och på isen för att liksom, jag trodde att det, tyckte att det skulle liksom, hjälpa mina resultat men det gjorde ju inte det. Liksom, och det var lite där någonstans som jag kände att ja, prova ett annat sätt. och liksom att Du behöver inte vara på ishallen i 12 timmar om dagen för att liksom sådär. Då tänkte jag, ja, men du ger 100% när du är där och sen när du åker från ishallen då känner att du är alltid du har för en dag och sen åker du liksom hitta på någonting annat och inte tänker på hockey. Liksom. Vad blir det för konsekvenser då när du tänker för mycket på hockey? Ja, men alltså det du, du blir utbränd liksom. Alltså det är inte nyttigt vare sig du håller på med hockey eller om du gör podcast eller vad, fan, vad det kan vara. Ursäkta sa jag men eh, alltså, det är inte nyttigt att tänka på en sak så mycket liksom utan det är bra att kunna stimulera hjärnan med andra saker. Eh, och jag tycker jag hittar ett ganska bra sätt där nu som jag liksom försöker ha olika hobbies och sådär liksom. På vilket sätt utvecklar sig de här, här negativa när du tänkte för mycket och ansträngde dig för hårt? Vad, blev, vad kom ut då? Ja, men dåliga resultat kom allt. Ehm, men just då när jag vinner i det så tänker du inte på det som jag tänkte inte jag på i alla fallet. Ehm, men alltså, du sitter då satt jag liksom, jag sitter, jag sitter hemma liksom och bara tänkte på nästa träning och, och gick det, det gick ju ganska knackigt liksom och sitta och tänka på det och sitta och tänka på nästa match och sitta och tänka på, ska jag bli upp eller ner kallad liksom. och vad ska jag göra jag tycker jag gör allting och, men det funkar ändå inte liksom. och det är bara någon negativ cirkel som jag satt i då liksom och bara ältade och ältade och det ja, nu gör jag hur låter liksom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 Sen testas mobilerna så att de fungerar som nya, förpackas snyggt och säljs med generös garanti, upp till 40% billigare än nypris. Köp och sälj begagnade mobiler och surfplattor på phonehero.se. Vad fanns brytpunkten då? Eller när kom brytpunkten? Har du bestämt dig för att Nej, detta funkar inte, jag jag vill testa något annat? Jag tror inte det fanns en speciell brytpunkt utan jag kände väl mer att jag började... Liksom, bara slappna av mig liksom, efter säsongen och, eh, jag slappnade av mig under sommaren jag, menar, jag, jag tränar ju som jag alltid gjort och tränar stenhårt när jag tränar men liksom, bara försökte vara jäkligt avslappnad annars liksom hitta på saker med kompisar och familj och sådär och, och, och, och, och, och, och jag tycker ändå att jag har mått bättre av det liksom. du Har Du fått en massa mer tid över nu då? Mer tid, ja. När du satt och grubblade och funderade eh, tidigare? Men tid nu, alltså. Ja. Ja, ja jo. jo. men alltså. Mer tid vet jag inte, men. Alltså, jag tycker ändå. Under den tiden så må jag bättre, liksom. Och, och göra andra saker. och sig det är att spela tv, spel. Låsa spela gitarr. Eller leka med fiskarna, så liksom. Det är inte hockey i alla fall, och, jag tror det är det som är viktigt just då. Kan du berätta hur det gick till? Du, du hamnade i Rögle. Varför blev det så? Hur gick det till? Hur gick det spelet till? Det var ganska fort efter att jag kom hem. Efter säsongen från USA. Då hade jag ett snack med ett möte med min agent. Ganska kanske några dagar efter att jag hade kommit hem. Han lyfte fram det här med spel hemma. och och Just att han hade lite kontakt med... Hade haft kontakt med masken. Då sa jag ja men. Kolla alla dörrar liksom. Och med tanke på hur situationen skulle vara i Columbus. Just den här säsongen då. Att de skulle ta över en till kille som var min ålder. Så. Var jag liksom öppen till det. Och då åkte jag ner och. Snackade med masken och volle. Om liksom vad de hade för tankar. Och de fick känna mig lite mer kanske. De hade sett mig lira GVN till exempel. Uh, och det kändes ruskigt bra liksom när jag var här och snackade med dem, hade bra möte och en bra dagar och så fick jag fundera några dagar och snacka lite med familjen och agenten och så vidare och uh, även med Columbus fick uh, höra att de också liksom, var positivt uh, till detta då och det gjorde att jag var ännu mer bekväm med att vi alla var på samma sida liksom. det var ingen som alltså ville åt ett annat håll Lika väl kunde Columbo Columbus sagt att nej du ska komma hit och då hade det, liksom, då hade det inte haft så mycket att säga. Liksom. Men de har varit otroligt bra med det och även nu har jag haft kontakt med mig. Och då var de då också väldigt öppna med vad de tyckte och tänkte och tyckte att det var bra. och Då kände jag att ja, men, varför inte. Liksom? Bara fråga. Med, du, det är Columbus som äger rättigheterna till dig och du utlånar inte till Rögle. Men i de här situationerna när man ägs av en NHL-klubb eh, som du gör hur exakt hur mycket har de att säga till om Hur mycket kan du själv flagga för vad du vill? Eller är det bara deras ord är, är lag? Uh, ja, uh. alltså just nu när jag är här, just här i Ruggles så nu är jag här liksom och det är det som gäller liksom. uh, Jag tror inte liksom att jag skulle att de skulle plocka över mitt i säsongen liksom. det skulle nog aldrig hända och, jag vet inte hur det ser ut i kontrakt och sådär. Men eh, Det kunde ju varit ett helt andra hållet också. Liksom. Jag tror andra o, alltså klubbar är borta och tänker lite olika. Men Jag tycker ändå Columbus och jag har haft bra dialog och, och hade, eh, bra dialog med mållagstränar och några av deras scouter som har kollat kolla på mig och så där, och, eh, Så det känns otroligt bra liksom, med dem. Och du har själv sagt att du ser det här steget att flytta tillbaka till, till Sverige, ser du inte som något liksom. Eh nedköp eller en B-plan? Nej, absolut inte. Äh, det gör jag inte. Jag hade ju frågan mig kanske två år sedan om jag skulle hade tänkt att åka hem till Sverige så hade jag ju sagt nej liksom. äh, Men situationer ändras och äh, en utvecklingskurva ser ut på olika sätt liksom. Äh, och nu har jag haft en liten speciell under min karriär men slutändiga målet ska ändå vara att ta en plats igen nu, liksom och hur det än ser ut så spelar det faktiskt ingen roll. Kan du berätta när agenten eller kolamens ni sa när du fick höra Rögle vad fick du för, vad fick du för associationer i, i Skallen då? Vad tänkte du? Eh, Linus och Lin tänkte jag direkt. Vilka jävla kille. Jag tror du Nej, jag vet faktiskt inte. Jag, alltså, när jag var liten så kollade jag mycket på Djurgården liksom och, eh, som ett kille och, så just liksom Rögle, jag visste inte så mycket om Rögle liksom. äh, Annat än att jag Var och I en GVM Träningsmatch innan JVM då. Äh, I Lindab Mot USA äh, Så hade jag hade känt på arenan lite grann Innan och sådär Men annars så visste jag faktiskt inte så mycket alls N När du nu har varit här några månader Vad, vad, är, dina, vad är dina spontana intryck? Vad, vad, är, vad är Rögle? Jag tycker Rögle framförallt är ett väldigt... Alltså det känns som känns som att jag är en familj liksom. En stor familj ända uppifrån och ner liksom. Och det tycker jag är något otroligt viktigt. På vilket sätt avtecknar det sig, den familjen? Nej men alltså efter två veckor jag varit här så kändes det som att jag hade känt krabbarna hur länge som helst egentligen liksom. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Jag är också nyfiken på... Um... Om du tittar tillbaka på, på beslutet och, och flytta hem till, till Sverige och så blir det rögle då. Vad va känner du då? Är det, var det rätt? Mm, ja, ja, men det, det tycker jag. Liksom. Jag tycker äh, men det alltså just nu, jag tycker jag känns jättebra. Liksom. Jag är jättenöjd med mitt val. och äh, Sen är det svårt att säga. Liksom, alltså jag, du tar ju dina val i karriären och liv. Liksom och jag hade ett val som jag stod där när jag åkte från Brynäs att vara i Brynäs kvar eller åka över. Jo, gjorde var att åka över. Och Men det känns rätt i magen och jag tycker jag har hamnat rätt här. och känns som jag utvecklas bra under tiden här. Ska jag skulle fråga om, om förra säsongen var lite strulig för jag Känner du att du har fått har fått ny fart på grejerna igen sen du kom till Ängelål och Röglän? Ja, jo, men eh, det tycker jag, jag tycker, eh, känns bra. Tycker jag bra självförtroende och eh, målrisker bra. Liksom. När det gäller målvaktspel så har det ju hänt och händer otroligt mycket på den tekniska fronten. Det slidas inte så mycket som på Honkens dagar. Var befinner vi oss exakt idag? Uh, är, hur passar liksom fullända i tekniken och, då, och hur ser utvecklingen ut idag? Uh, jag tror ju faktiskt inte att den någonsin kunde vara fulländad uh, utan uh, i med, tidigare några säsonger sen, så gjorde de skydde mindre och uh, jag tror säkert att de kommer över målen större uh, snart liksom, och, Så då får du hitta nya, nya vägar till att stoppa pucken liksom, och, men eh, mål och spelet just nu tycker jag är väldigt... Du måste vara ganska all för att kunna lyckas. Utan det var ju, vad kanske var det, sju, sju år sedan någonting så här att alla skulle spela blockande spel och stå rätt liksom och ta den i magen eller ta den i axeln liksom. Och just nu tror jag det är mer en blandning av att kunna vara. Du måste vara atletisk, eh, bra teknik och sen liksom vara skarp mentalt också liksom och kunna bidra på alla de sätten för att kunna lyckas på hög nivå. Mm. Hur pass lika är din liksom bild av att målvakterna är idag? Eller skiljer det mycket på era stilar? Det finns ju någon slags före och efter för, som du sa, men mm. idag hur, hur lika är ni? Eh, just för kanske kan man säga, blinda ögat heter så? <laughs> Eller just om man bara sitter och kollar på målvakter så, där så är det lätt att säga om det inte kan spel Att alla ser likadana ut kanske. Men om du jämför. Till exempelvis Henrik Lundqvist. Och i e Rangers. Och Jonathan Quick i Los Angeles. Så, så är tycker jag. och De som vet att de är. Egentligen två helt olika målvakter. Och det är ganska största. Extrema jämförelserna du kan göra. När liksom Henke. Han läser spelet mycket och liksom, ibland kan man tro att ja, han spelar alltid långt inne liksom, men eh, kollar du noga på och så ser du att han läser hur situationen ser ut och eh, är det mycket liksom, back och defensiv support och då tar han kanske ett kliv, ett kliv in och spelar mer säkert liksom och, men har han en två mot ett så kommer han vara mer aggressiv liksom och med, med Jonathan Quick så Spelar nog lite mer aggressivt konstant liksom och, Men han är ju också så jäkla snabb också liksom Och flexibel. Nu säger jag inte att Henke snabbt, Henke är otroligt snabb liksom, Men eh, just den där stilen att... Snabb, kan du förklara då? Vad, vad menar du? Vid sidled och flyttningar åt alla håll? Ja, men förflyttningar liksom. Mm. Eh, quick eh, är otroligt snabb ner och eh, kan ju vända ut och in på kroppen. Han är så flexibel liksom. Så han jobbar alltid med att ta bort tid och tid och utrymme för spelarna liksom ganska konstant. Mm. Om du kollar på honom. Medan lunker är otroligt bra på att läsa skotten och läsa spel. I alla fall. Om detta är skalan, var skulle du placera dig själv då? Jag skulle nog placera mig själv lite mer åt lungvis håll liksom. Fast nu är jag, jag inte säga att jag är lunkrist, men. Mer att det håller. Jag är inte lika lika rörlig som en Jonathan Quick. Liksom. Utan jag får mig spela på att komma i rätt position. Och jag tycker även på senaste året att jag har utvecklat min liksom, att kunna läsa skott och jag var mer aktiv med mina händer för att vara mer all around. om man kan säga så. Är det för att du vill vara? så Eller är det för att det passar din liksom, fysik och ditt... uh, Jag tror det mer kräver att jag måste spela på det sättet för mig. För att kunna lyckas. Om vi tittar på målvakter och hur de, hur de tränar och hur de analyserar. Kan du berätta lite om det dagliga som du och Magnus Vänstern i, i Rögle som är målvakstränare. Hur jobbar ni? Uh, jag just uh, sådär så jobbar vi, vi alltid en halvtimme innan. Som jag och gå på med volle och teknik för det mesta. Mm. Och du menar du Volden, din målvaktskollega? Yes, inte PR-chefen. Uh, uh, uh, ja, så då går vi på en, en halvtimme då, Och gnuggar och vet du det. Kan vara, det är oftast olika tema varje dag. Och det kan ju bero på hur du kanske sett ut senaste matcherna. Eller bara om du ska aktivera ögonen inför träningen för att få en bra träning och en bra vecka. liksom sådär, och, uh, Så det beror ju allt på. Liksom. Sen uh, efter matcher, oftast dagen efter, så kollar jag alltid... Och Lars alltid video med Wally liksom för att ser vi oftast alla räddningar och målen och hur vi har spelat med klubbarna och så vidare. Um, så det är väl lite den, den gången som det går liksom. Uh, och sen är det liksom ja, inom nöta, gymt, efter träningen och sådär. Men om vi drar oss lite mer bara kring det här med målvaktsstilar. Utvecklingen som du själv inne på har, gått, har, har varit enorm sista åren. Vad tar du vägen härifrån och nu? Vad är vi om 5, 10 år? Vad tror du kommer att hända liksom, utvecklingsmässigt med målvakten? Eh, ja, vi ser ju nu framförallt eh, hur skydden utvecklas. Eh, och hur de tar fram lättare material. Och, eh, så är det liksom... Så det, det ska liksom gynna ännu mer och sen kommer aldrig skydden göra jobbet, kanske om hundra år så har du skridskor som åker själv men eh, just nu så liksom skydden kommer aldrig kunna göra jobbet åt det utan men det hjälper väl att ha lättare utrustning och eh, så du ja, tar bort några kilo på kroppen så det blir lite snabbare liksom. Du berättade tidigare att du har fått testa någon superbenskydd eh, som du inte har, har använder fullt ut men du har tränat med och så. Mm. Kan du förklara skillnaden mot eh, liksom den, den utrustning och de benskydd du använder nu till vardags? Nej, de som jag fick prova från Bauer, de är otroligt lätta. Det eh, känns ju knappt som att du har benskydd på benen. liksom. Eh, så det var otroligt, otroligt intressant. Och Det är många som använder dem i och där borta liksom och jag fick fram att prova dem och eh, ja, de känns ju otroligt för är de ju liksom lätta men de ligger också väldigt bra isen. du kan hålla i det en meter ovanför golvet och eh, så landar de liksom platt på marken liksom eh, så det är sådana saker som utvecklas liksom och för att gynna målvagsspelet. Apropå eh, skydd och så, eh Nej, när, när har ni riktigt ont när ni får en puck mot er vad får de inte träffa med dagens alla, alla skydd? Uh, ja, det är aldrig kul att få den i huvudet. Liksom. Sen gör jag inte det så klont. Men uh, Det är inte roligt. Liksom. Uh, sen uh, Jag mest strul med om det kommer ett hårskott just i själva handflatan och inte i fickan som är, som är i plocken. Liksom. Uh, det kan svida till något enormt sen kan ni ta på olika ställen som typ rebenor och sådär, kan, sen kan sänka bi det är ju ont för stunden, men sen så, det går över liksom. Men är ni annars förutom då det du sa i plocken, är en annars helt liksom skyddade för, för skador vad gäller puckar, om man inte ser hur, hur ni skyddar det på kroppen så att säga? Jo, men mer eller mindre, sen jag menar hockey är en snabb sport liksom och eh, Pucka kommer och styrs överallt. Och, uh, så att det finns i luckor. Liksom. Små luckor som, det gör ju otroligt ont att få en puck. Även om den inte är så hål hård. Liksom. Leif Honkenholmqvist sydde 221 stycken i det, det kommer du inte upp i under din karriär. Nej, jag har bara sitt sju. Så att jag, har, jag har några kvar. Ett försök till en uh, filosofisk fråga. När du har träffat enormt mycket målvakter och ser, eh, jag letar inte efter såna här eh, tokigheter som att man gör eh, grejer på något speciellt sätt. Men mm. kan du se något kar kar karaktärsdrag som ofta förenar er målvakter? Oftast ganska lugna liksom. Eh, inte jättehetsiga personer liksom. Sen finns det väl någon som kanske är hetsigare än den andra men just om man träffar dem spontant så här, så ligger man ungefär på samma, samma nivå där liksom att Eh, är ganska lugna Och eh, det har väl ändå Det är väl ändå en grej med Alltså du måste ju hålla dig lugn på isen liksom, och du kan inte vara Prusad hela tiden liksom, och, eh, Så det leder väl inte till det litegrann då. Sen eh, tycker ändå, jag ändå För det som har jag träffat är Ganska undercover Roliga på något sätt med Flummiga på något roligt sätt liksom, och, eh, Så det är väl den röda tråden Som jag hittar liksom. Min erfarenhet efter att ha följt målvakter i såna i 20 år är att det är oftare, målvakter är mjuka personer än hårdare. Så det är sällan man träffar någon slattan kaxig målvakt. Vad tror du om den analysen? Ja, men det låter ganska, ganska korrekt. Jag känner du igen det. Det alltså, är ofta ganska lätt att prata med målvakt. Ni är ofta ganska nära till känslor och... Hellre, hellre den sorten liksom. Jo, jo men jag, jag tror ändå det faktiskt. Eh, som mål och så i alla fall jag så att spela en match är ju liksom mycket att kontrollera känslorna och som jag sa tidigare så att hålla sig lugn och jag tror när du måste kontrollera dina känslor mycket så är det väldigt mån om dina känslor själv liksom. Eh, kanske om det tar ett annat exempel att du är helt liksom så kanske du bara jag vet det och känner det. Men vi måste ju kontrollera de här, att den här pressen och att kontrollera ilskan och menar, andra känslor som faller in i liksom. det. Um, det är inte bara lugn när vi känner liksom, på isen utan att ja, det går in en puck som det kanske bara tagit taget. Då måste du kunna kontrollera det och uh, det blir läs på någonting. Det kan vara vad som helst. liksom uh, Så måste du kontrollera det och så vidare. Så jag tror du, Målet är kanske är lite mer mån om hur de känner. Hur stor del är just det, den mentala när man pratar om målvakter? Apropå det du, du berättar nu. Jag tycker att det är en väldigt stor del. I alla fall för mig. Att det måste liksom vara skarp. Och det är inte bara på matcher utan det är på träning också. För att du ska kunna, få, att kunna lyckas på matcher också. Så att varje gång jag går på is så vill jag ju vara alltså nästan liksom matchfokus hela tiden. Då. För det kommer ut utgällning sen på riktiga matcher. Liksom. Hur är man då som målvakt efter en, efter en match just på anspänningen som är, det är en så utsatt position? Liksom när man har spelat 60 minuter och, och kliver av i sen. Hur, hur mår man i skallen då? Uh, ja, det beror lite på match också sådär. Där det är det match där det var mycket press på dig själv så och mycket skott så där så är ju oftast väldigt väldigt trött liksom, just mentalt och även i kroppen. Liksom, det hänger ihop på något sätt. Um, så att så är det ju. Sen vissa matcher kanske är lite enklare då. Eller enklare det är inte lika mycket att göra men du får ändå jobba liksom i matcher som inte får mycket att göra med just huvudet. Att liksom, vara skarp i tanken och alltid vara med. Liksom. Du kan inte stå, stå vet du, vända och vända på börjar i målet. Liksom, och du måste alltid vara skarp och um, så att det är klart det mentala tar en bit. Och för mig, när jag kommer hem liksom på kvällarna, så är jag fortfarande inne i det tankesättet. Så det tar en sån att varv ner också. Liksom. Är det en del du känner att du, du behöver utveckla ännu mer? Då det här att kunna vara, vara skarp. alltså under, under 60 minuter i matcherna med tanke på att det har varit ett par, par incidenter den här säsongen där du har släppt in enkla mål? Uh, ja, Jo, men alltså, jag tror också att det kommer med. Hur längre du spelar, att du lär dig själv du lär dig hur, liksom, hur du själv funkar och hur, liksom, hur du ska jobba in i matcher och hur du ska komma in i matcher där du kanske inte känner dig 100% och sen eh, kunna jobba bort just i tankarna sådana liksom, mål som du borde ta. Liksom. Så att det är allt en lärningsprocess liksom. Jag är otroligt fascinerad av det här med psyket eh, som ni är inne på, de här incidenterna som har varit som har blivit väldigt liksom, uppskrivna och så här. Eh, alltså då paralleller till när man spelar golf det är så otroligt lätt att bli liksom, kapad av negativa tankar när man står eh, och ska spela. Liksom. Hur, hur, hur, hur får man bort de tankarna? Jag menar, du, du har gjort det där misstaget, alla ser det. Var, varför, hur, hur kan ni liksom, studsa tillbaka? Hur kan du studsa tillbaka så? tänka positivt? Ja, alltså just för stunden så då försöker jag bara tänka på nästa, nästa puck liksom och nästa skott och nästa anfall liksom och nästa sekund. Du kan ju inte göra så mycket, du kan inte göra någonting åt det målet som det precis var, även om det, om det var dålig kassa eller om han liksom det är blad lag och det är skäll på liksom. Du kan inte göra någonting åt det. Visst är det svårare om det är en kassa som du känner att du borde haft så är det men i det stora hela så, du kan ju inte gå tillbaka i tiden. Så det är så jag försöker tänka i alla fall, att liksom, du kan inte göra någonting åt det. Och sen, sen får du ta det liksom efteråt, om det, det är klart, folk kommer kolla på honom på ett annat sätt för att känna att den här borde ha haft danskan. Liksom. Ja men så är det då får jag ju ta det då. Liksom. Är du fascinerad av liksom, det mänskliga psyket och intresserad av det här ämnet eller? Uh, jo, ganska mycket. Uh, men uh, jag är väl mer fascinerad av liksom, hur jag själv funkar. Liksom. Uh, så det, det tycker jag är intressant. Uh, just nu är jag mer intresserad i rymden och sådär, men det får jag inte in i det här. <laughs> det vill jag också vara med om <laughs> faktiskt. Uh, ja, jag, vet, jag såg någon dokumentär om så här, rymden och här, så har jag kollat några avsnitt av det jag tycker det är intressanta grejer faktiskt. Så hade jag gått i skolan nu så hade jag valt den, den linjen då. Men, men det är astronaut. Ja, jo men exakt. Och sen vet jag inte om jag har sett den här filmen Interstellar. Jag har sett den. Ja. Har sett den. den är ju intressant faktiskt. Så det får en att tänka lite grann liksom. Hur små vi egentligen är. Och liksom vad som mer kan finnas där ute. Det kanske låter löjligt men... Uh, ja, det, är, det är lite intressant att tänka på När vi ligger där När den ska somna liksom. Har du alltid varit fascinerad av rymden? Eller är det en ny uh, bekantskap? Ja, <laughs> eftersom att gitarrspelarna Gick åt skogen så är det den nya grejen uh, Nej men det var lite, lite till och från faktiskt uh, Men uh, ja, Jag tror aldrig det kommer att bli någon slags rymdforskare Men det kan vara kul att läsa om det liksom. Har du gett upp gitarrspelandet? Ja, jag fick inga gig. Eh, så jag kände att jag hoppade. Visst var det, var det inte Bryskalov som eh, hade någon sån här kosmos-resonemang? Jo. Eh, i... jo, jo, exakt. Det var en, en jäkla stor grej. men är eh, riktigt så extremt tror jag inte jag kommer bli. Men eh, jag tycker det var intressant liksom. Du 21 år idag Oskar eh, Vad har du för drömmar och framtidsmål eh, ja, Mitt mål och dröm det är ju likadant som när jag var ja, 3, 4, 5, 6 år när liksom. jag var liten liten unge bara det är ju att spela en OL eh, och det kommer alltid vara det liksom, så länge jag lider eh, när, när är du framme vid de drömmarnas mål eh, ja, Bra fråga jag uh, vet jag faktiskt inte. Uh, jag menar, allt kan ju hända liksom. Det kan ju lika gärna hända imorgon som om ja, sju år liksom. Uh, men uh, jag vet att jag har en kapacitet som kan ta mig dit och jag tror på mig själv. och Jag kommer liksom göra allt för att allt i min förmåga att ta mig dit liksom. Jag tror att några rögle skulle bli lite missnöjda om det blir imorgon... Det kan... ja, det är lite att tro att det kommer att hända i morgon, men jag försöker bara sätta det i perspektiv att det kan gå fort och det kan gå långsamt. Liksom. Det finns ju väldigt många målvakter som är 21 och har levt framför sig. Vad, vad talar för att Du kommer före dem att det, att det är du som, att det är du som lyckas? Nej, men det är någonting jag känner inom liksom det här är liksom det är min grej och. Eh, i, även i motgångar så jag alltid trott på mig själv att jag är duktig och eh, jag tror alltid på mig själv någonstans, även om liksom det är berg eller dal liksom, eh, uppe eller ner så jag vet jag alltid att jag någonstans inom mig själv så har jag en kapacitet att kunna spela på den nivån och, eh, det handlar bara om att utvecklas och ta mig dit. Ett lag eh, tränar ju och spelar matcher och så vidare Va, vad gör just du för att utvecklas ännu mer så att säga för att sticka ur bruset? Eh, nej, men jag försöker alltid hitta eller hitta saker. Jag försöker alltid utveckla mitt spel och, eh, och alltid varje dag kunna känna att ah, det här jobbar jag på liksom och, och, och, och, och, och alltid ha saker aldrig vara nöjd och bekväm med det jag är liksom och, och alltid vilja bli bättre på någonting. För jag tror att det är i slutmål kommer kunna ta mig till dit jag vill. Liksom. Vad ska du göra när du blir stor då? När du är klar med hockeyspelandet? Astronaut? Astronaut. <laughs> Nej, det, är, det är en bra fråga. Just nu är jag väl astronaut men frågan är mig imorgon så kan det vara någonting helt annat. Uh, så jag vet inte. Jag har ingenting sånt där uh, planerat utan jag får ta det som det kommer lite grann. Uh, så jag försöker tänka nu liksom, ta en dag ett tag och ta ett år i taget tag liksom, jag tror det löser i alla fall. Innan du njuter av njuta av livet när du är mitt uppe i all, alla drömma och allt tränande och kämpande. Jo, jo men det tycker jag absolut. men under säsong så är det ändå, då är det ändå hockey nästan allt kan man säga så. men som hockeyspelare så har, har det ju för att du har somrarna lediga för att du tränar och skulle ni göra saker där. Så jag försöker passa på att göra saker som jag inte får göra under säsongen under sommaren och ta den tiden. Liksom. Lysande, har vi fler frågor i lådan eller är allt tömt? Ja, den, är... den är tömd. Mycket bra. Då ska på avrunda med och berätta var ni kan kontakta oss om ni vill komma i kontakt med oss. Ja, ni kan eh, maila på roglepodden.snabela.hd.se Och där får ni hemskt gärna komma med feedback eller ge förslag på kommande gäster också. Vi tar tacksamt emot allting. Och eh, vill ni skriva på oss, eh, eller till oss på Twitter så kan ni tagga in snabela.roglepodden. Då finns det där också. Då vi tack så mycket till Oskar Dansk för att du hade vänligheten att besöka oss. Tack så mycket. Och vi är tillbaka med nya gäster framöver. Um, håll utkik. Vi kommer snart tillbaka. Innan vi slutar ska jag berätta att ansvarig utgivare är Lars Johansson.